Aberri eguna akari eh nahi dugun mezu nagusia argi berdea independentziari baina gogoratuz ja gure xareak gure xareak ja orte bete, orte betea, ospatzen duela eta gure xarea jendean hitzez osatutako xareak e, esperantza handiak dituera aberi egunaren besperan E, askotan ergana eta zabaldua izan den bezala, e, independentzia nahi dugu lematzat, euskal erriaren eta biztan da, hortarako e, ne hori anitz eta diende anitz beharrezkoa dugu, zenta erri bat eraikitzeko denen indahak, denen nahiak eta denen borontateak beharrezkoak baitira. Beraz, e Eta urte bete abiatutako bide horrek ya, bene fruituak ekarri ditu eta orten e, garatzen eta lanean jarraituko dugu. Ordoan, aberri eguna orten, noski Ipar Euskal Herrian, behin baino gehiagotan, ya, entzuna izan duzuen bezala, Ipare Euskal Herrian Baigorin. E, Baigorin e, e, pesta handibat antolatuko dugu, baina baita ere, E, Gernikan, eta da nik e, iragarria izan den bezala, Gernikan ere independentistak xarea antolatuko du e, aberri guna. E, bileku nagusi, baina noski e, Euskal Herrian zehar eta Euskal kanpo beste aberri egun batzuk ere antolatuko dira. E, gure helburuetan baita ere e, Euskal Herria ezaguta, ezagutaraztia eta erri hau, eraikitzen ari garela, eta gero bat nahi dugula honentzat, mundu guziari eran nahi baitu gu. Beraz, e, abergiguna aipatzeko e, gurekin pertsonalizate eta pertsona anitz, autetxiak, noski, baina baita ere Nafarroaren eguna antolatzen duten ordezkari batzuk, E, zenta senta noski jandugun bezala aberri eguna e, ospatzen da Nafargoaren eguna ondolatzen den egun berberean eh oain arte inoiz holakori gertatu baina aurten ohrela e, aur, aurkeztu zaigu, hiru egun importante basko aberri iguna, eta eguna eta Nafargoaren eguna Beraz, elkartu dira bi egun nagusiak e, e, abertzalean zat, Nafarroaren eguna eta abert eguna, eta beraz, hortaz ere hitz egiteko, e, Nafarroaren e, nafar egunaren e, ordezkariak hor ditugu, explikatzeko, pixka bat, elkartze edo e, kolaborazio hori nola gertatu den. Orduan... E, floren auizek beraz nafagoaren egunarko ordezkariek e orkestuko digute egun hori espaita lana ere izan hori amdoratzean